Buru ilaren ogoita beraz, e, ibiakko itzuntan egoiz guztian larokoi bat lagunek, amikustar eta aurkunagokuek. Manes erdozaintzi edo txarhten e, inki, anka, lirua e, eira dute, olehkiak, eta gurekin hortaz e, mintzatzeko... Gurekin hortaz mintzatzeko, maitkin nirigoean egunan? Egunon bai, zire. Ba, manes erdozaintzi eztiart, behar, bada ez dut denek ezagutzen ere horren, uh, ahipadez zagoen giztunan, nori zentzen manes erdozaintzi eztiart. Manes erdozaintzi ibarla e e, pekotxian sortu zen uh, 8. Malauian, 1000 abeatziuntak 8. Malauian, eta zendu zen uh, maleuski chua gazteik berroita urtetan uh, lagoita lauian. Eta manes zerreiten alda, sortzu urtetan, badoa donapaule rat, komentur Hameka urtetan bribeat, seminarioerat. Eta gero, oita bozturteak artioa, badoa, ahat eta unat uh, apesteko bidian, Fraile, Franchisko Fraile. Uh, eta herri handia bizitzen du, erren egin aldugu, badoa, hamozturtetan egiten dien poema bat, destekatuaren kantua, adibidez. Eta hor hasten da, herri, herritik urultze hori, uh, poemak eta idatziz, konpentsatzen bezala du, erren dugu, fe, hori mm -hmm. Etego manerat, ezteket, eh? berak beharko zuen. Eh? Use uh, jandu mario ema bat zuiskiatzea, eta hola. Eta eskualegiek hilako atxik emendu handia, bakigu, haniz jendek beren buria eskualdun senditu dela etxetik urgun. Paradoksa da, baina haniz bada etxetik buhitu ez dien eskualdunak ez duten nahi eskualdun izan, eta kontrarioa ere ikusten da. Eta manez, uh, biziki hageman uh, al demora berrian uh, sufritua egantzagun, eta demora berrian... Uh, Bere paserresko harremano lirak poemen bidez eta eta ordena ipatzen du bere poemetan beti bada naturarekilako harremana laburantzia misiarekilako eta kiu emeki meki manesha aberzaletzen da eta ere hautatzen du bere alderdia egaiten du berak hautatzen du bere alderdia zeta elizana demorrean bada iraultza bat batikano biren ondotik eta mm -hmm. e, eta gido demora berean dira 88ko mailatza demora berean dira e, deskolonizazio gerlak eta afrikan eta amerika latinan diktaturaen kontrako mugimenduak bindameko e, gerla 88ko mailatza bon, mundua borbor -bor batean da ikusi behar da hor bat utopia bat, pentsatzen zela mundu hobe bat itena altzela mundu untan berian. Eta Elizaren parte batek, eta manes parte horretan da, pentsatu zuen e, eta obratu zuen hemen egin zedin mundu hube hori. Hidu gabe, ere Elizak, Eliza zaharkituak herriten duena, sofrizazia hemen, dio jein da mundu hubea hilon duen. Mm. Bon, hori bere konviktsioenak ziren, bere literaturan, ageri da hori, literatura politikoa da? Uh, literatura, erten duten dakitenek, erten dute, iten duela literatura, uh, nola ekan, uh, El Elisaaren literatura eta sozial literatura, Gabriel Aresti batek edo garatu dutenen artian, uh, literatura lirikoago bat, juntatzen dituena biak. Utopia agertzen da bere literaturan, uh, bena harremana mundu zaharrogekin, begitzen berritu nahi duen mundu zaharrogekin e du eta hautian politikoa nahi bada egiten dugu denak dira politikoak mundu honetan behin substituzioz e, maitik dena e, engailatua da alaindan egiten du e, bada hinkianka liburu hortan sagera bat sagitz bat aski luzea nun eksplikatzen duen zer den poesia beretzat eta eksplikatzen du e, esku langileak ez bakarrik e, idazten dutenak Uh, laborari hartzain, ofiziale edozoin, poetak dira ezzat. Beren gestuetan poesia ikusten dut. Er, eta egiten duelaik hautatzen duela bere alderdia hautatzen du jende langilearen eta bere bere jendearen, er, edo, nuntik ateatzen baita ere, jende horien alderdia eta ikusten du hori dela herri bat isildua dena. alainan inan e, da, ebitan oi urteetan, eta uh, izkuntza eta biziki galtzen dela fite, uh, jende ahalgi da bere eskalduntasunaz, E, Gioztik izan dira mohenbenduak puxkat harrotu edo, harro, harroazid idena jendia. Bera baktea hartu izan du ere. Bela, orkta buru beharri eta mentoaz da olir da ere gazte hilzeko agazunitai bat, higatu da bere bere lanetan, gisa batez ez, alba da, eta... Uh, bez orduan bada eemigrazioa handiaren jende ezin da egon fellanaren bile bada beste no paiit, eta bada desbaloritzatzea handi bat uh, laborantxa muuaren eta aiguusia edo aldaketa ere eh, mekanizazioaeta aiguusia. Bez uh, berak egiten du herri hau jende po poeta egina da eta beren jestuak dira poesia. Eta urgunako egiten du poesia, buruka ele bat da ere, eta gauzen aldatzeko, eta jendiari emaiteko bere duintasuna, bere uh, izan daela jendia ez zapaldua, baina ez isildua, baina bere, bere jende tasunarez bizi edo txutitzen den populu baten elea bezala ikusten du poesia. Hauri da beraz bere mezuaren zentzua, bere mezuak justuki um, gaur egun zegellitzen ze da hoktaik, hori Uh, jendea, ohoitzen oh, da manesan uh, lanaz, manesan uh, mezuetaz, usteke? harri gariki ustot uh, gara hori bizitendutenak, mm. biziki identifikatzen dira bere poemeri eta ohoi dira. Ezta da manes kantatua, kantatua da, baina ez da alere beste poeta bezan batzu ezan bat, entzuten edo ez da kita, na alere presente da biziki. Uh, urutazen dituzten den baitan zehurik eta zenta. Manes da ere, berda, uh, ohartu, uh, pekotxeko familian bazien zorzi anai eta uh, bazen hor antzerkilari bat aparta, arrazoinkaria, eta hitzaren errenen uh, hi, hitzaren uh, placer horren uh, karriatzale zirela eta manesere eta da jende bat ikusten da manesien potretai ikusten dela eta behitarte borobil bat gozoa eta elakaten zen zen testo-testua mintzo zen norbait eta zen energiza bisikifite mintzo zen horitaik bat mm -hmm. e zuen pazintzia ondi bat eta bakea ondi bat ekarzen zuen eta bake hori eta maitason hori agertzen da bere poemetan Eta denbora berian, erten bezala mundu zaharrogeki loko lotura, bilakadadien mundu bizigarri bat eskualdunen zateren dugu, guretzatoren buru. Ez da nostalgia zo, da hori da bermatzen da horren e, zer izan leiteke bihar gu izan eginen egituena eskualdun. Eta egiten du, poemetan agertzen da biziki argiki hori, zenta eskora batuaren hautua egiten du, garai jori da ere. Berak parte hartzen du jakin taldean hastapenetik, jakin aldizkaria agarzen delaik, alainan, harantzazuen franxizko tarra dira, ere eta bera franxizko tarra da. Eta parte hartzen du hastapenetik, eta pariori tendu. Bena hemengo hizkuntza da, ondarean. hemengo hizkuntza da batua zemana. Bena de, e, ez da problemaik. E, mundu zaharreko maleuskik gaurko egunean galdiadean hitzuriek hor dira, bera mundu egiteko berria hiz berriar behar dira, eta ordean batutik diatzen du ere. Hala, hori, hori. eta gero beste gauzat bere poemaetan ikusten dena eh, klasikotasunetik edo bersu eh, kartuetaik eginmo eri, eh, eta eh, ga eginua ez, bena ginika eta eh, rimak eta hori ez du hausten du poesia Aha. da elebat libroa zendako, Berak na baitu libratu gure gogoa eta gure zera. Eta hor bada, Demora Berean, Gabriel Aresti, Bina Gandiaga batek, gore Franciskotaga, eta behar gauzak egiten dituzte honarean. Hor bada, mundu berezi bat hau. Zeatxitzen dugu gaur, ene urztuko da, gure gauzak ez dira egresak, misian, gauzak egiten dituzte mentoaz behiti, ishiltzerat eta buru apaltzerat. Baina erakosten du, ez dela hori, ondagian uh, gure bizia eta gure esperantza obratu behar dugula eguneroko bizian. Oste, hor bat dela, mesu hori atxikitzen aldela. Mm -hmm. Garko gazte bat entzat, poema horiek eta izaiten aldira beste garai batekoak erreiteko moldeak, mena mezu hori bat beti behar nean. Ez da, egin beste zahagtu batzkin. Eta, zabalik elkartarekin, ustuki, e, zenako, mahan esik egosaintzi ezti ezti ezti ezti ezti ezti ezti ezti Ba, ba, Dianik bere amargaren urte eriotzaren orte burukari, egin ginoen, laro gita uh, konzertu bat. Nuen, ba dira, iniz kantu, ainiz artistek emengoek, eta alkantariek parte hartu zuten, eta uste kantaldi bat edera, eta horire gogoan dutainitzek, eta publikatu ziren bere poema argitarra gabeak, eta egin ginoen gauza bat horren inguruan, mm -hmm. <coughs> zabalikek. Eta, hori ba, da, manes gogoan, daitu ginoen talde hori, gertatzen da zabalikek okanduela, <coughs> Berea ostura egnaita kanporatua izai egiten albadak gure artean kanporatua izan dela e, etxeoktari, fetxiko taretaik eta beraz zabali bilakatuta da geroztik eskora elkarte bat gira egnaita gure lana da e, eskorerrek eskorak eztu ofizialtasunik gure egian guk sortzen ditugu guneak eskora ofizial non ofizial izan da de facto egnaibaita gure zerez <coughs> eta gure helburuari badare eskual komunitatea biltzea hori ezendako Guk partitu gilaik hantik, uh, indugu salbamen operazio bat, bazen liburu bat bizikia behatsa, Ura berreskuratu dugu, eta Donapoleko Mediatekan uh, sartu. O, okan ginen, parada, erri elkarguak, ordukoak, onartu zuen, Donapoleko Mediatekan uh, gela bat guretzat txikitzea eta me, liburutegi horrentzat. Eta gero demora berean, egin ditugu ue bugune bat manexen obra eta bizi guziadekin, egin dugu uh, izan zen uh, liburu bat ere manexen inguruko, bere bidaiden lekuko tasunena, izan zen... Uh, Uh, bai, uh, digitalizatio ditugu bere eskuizkribu guziak ere ez diten gal, bon, iduz ez dago personai importante bat dela, eta hori egindugu, salbamendu operazio bat errenen dugu, hori dire hor dira gauza horiek, eta gertatu da duela urte bat eta erdi manes liburutegia gisa batez egiten al dugu kanporatu bezala izan dela beraz. E, obra batzuen estakuruan ez direren gehi hitultzena lo finituta eta janek baginakien eskolakakko kultur zerbitzuakgara zuen, teknikoukitzela posible, mediateka oran, izaitia gela hori guk okupatzea, mediateka beharzuelakotz. Odiaguk uh, pazintzia batekin lan egin dugu uh, berriz uh, bilkurak eta ukeiteko kultur zerbitzuarekin, uh, bai hautetsi uh, uh, ordezkariarekin, bai uh, zuzendariarekin, eta emeki emeki konprenia hazi dugu, ale Manez Dona Pauleko uh, poeta badela, ibarlan txortua bai, baina da ere eskual literaturan izen bat, ez ezta azken lehuan ezakzen dena, uh, eta altso hori hori hori izan ez, Ze beharko dugu, eta jakinki eskual elkargua gainera hizkuntzaren aldeko politika bat uh, bozkatzen zuela memento haietan eta bo, nola kompreintzen alda, batetik eskuara allarrikatzea, eta bestetik eskual literatuko izen handi bat, badelarik, estelarik, uh, sortzeik, ez da horzol, hor eh, da. Hordean uh, uh, nolaz, eta emiki-meki kompreintu dut uh, gure mezua, eta behaz, mediatekarat hitzudiko gira ondoko hilabeteetan, itzartia gira, uh, ez dugu konbiniorik sinatuiko nuena, mm -hmm. itzarmena hauzkoa beden bada, eta izuliko girela parte bat eta beste partea txikiko dugu une batean bohara, gauza horiek detailea batzu zu dira, baina erraiteko guk hori dugu ospatzean gisa batez. Alde batetik, irakurketarekin, man literaturako, eskual literaturako izena hondi bat berriz ekarzen dugu taula gainerat, edo mai, mai mm -hmm. aintzineat. Bigarrenik, mediatekarat itzultzea eskual kultura eta eskual literatura ospatzen dugu. Hirugarrenik, uh, irakur legua, nahi dugu piztu, eskoraz irakurtzea nahi dugu bultzatu. Eh? Eh, ohartzen gira, mintzatzen gainen, eta gauzak egiten dira, izkuntza batek berbado oita bat garremendean, jadanik egia zen ogoi, ogoi garremendean, eta pertsa zen denetzi garrinean, oita bat garrenean ono gehiago, irakuria izan behar du eta idatzia. Eta hor bada irratiak lan hondi egiten du, alainan eta mintzatzekoari buruz ere, hor bada handi bat populu ezala, nonbait gure eta kultura, Baina esik importantzia handia maiten zuen, behar dugu eskual kultura gotor bat, eraiten du hitzeziz, gotor bat sortu. Eta friskate hori da ere, eta idatzitik ere pasatzen da gauza hori. Daudean mm. egenei du irakurleak ere behar direla, hori bultzatu behar jendea hori buruz eta hori buruz eta hori dugu. Edehki ba, hori eta raziko dugu. inki anka liburuaren irakurketa izanen dela. Eta hori, erten hori ez dutu egien Goizeko behatzen eta egaziko da, egoerdi egoer hartio bat dugul, harrogo irakurle aldizkatuko dira, eta jendeak parte hartzen aldu, Fe, behatzea egiten alda irakurleen gelan gela bere, berean, eta ere kanpoan ezagetuko telebista bat, eta kanpotik ere begat, behatzen alduko dute jendeak. Ederki, ma matkin irigoen milisker, sietasun hau bentzat, bestali bat hartio? Milisker zier.